10. fejezet Ugyanezen az éjszakán Pechnemer itt, Avanában beszámolt mindarról, ami elindulásáig Lail alatt történt. Egy egész nappal sikerült megelőznie az első vihart, és több mint egy negyedig ezek voltak az utolsó hírek, amit a túlsó partról kaptunk. A kereskedő megváltozott. Ha éppen nem már a panaszkodott, akkor a háborút átkozta és bár borzadt tőle, mégis újra meg újra felidézte a harcok véres részleteit, nem tudott szabadulni a hadjáratban szerzett élményeitől. Jellemében addig ismeretlen új vonások bontakoztak ki. A bűntudat és a bűnhődéstől való rettegés. Amikor aztán arról panaszkodott, hogy hiába mutat be mind gazdagabb áldozatot isteneinek, az elesett emberek árnyai éjszaka nem hagyják nyugodni. Hő embereim kerülni kezdték. Na Núra, gonosz hatalmába esett, suttogtak egymás között, és ha mégis összetalálkoztak vele, köpenyük mögött lopva, a rontástól megóvó varázsjelet rajzolták újjukkal a levegőbe. Esra ideje más években is nyomasztó, szélsőséges változásaival, a nyirkos párával, a kényszerű bezártsággal. Ez az évnegyed azonban még sokkal rosszabb volt. Valahányszor kihámoztuk a lényeget Pechnemer folyton megújuló panaszkodásának áradatából, rájöttünk, hogy nincs okunk agódalomra. A sereg első nagy csatáját megnyerte, és akár elfoglalják lail akár nem, az már bizonyos, muban gyengébb, mint számítottuk. Végzetes vereség nem érheti inimmáékat. És mégis, a kereskedő félelme lassan megfertőzött mindannyiunkat. Türelmetlenül, aggódva vártuk a híreket, noha jól tudtuk, tavaszig egyetlen hajóra sem számíthatunk. Azért beszéltem ilyen részletesen erről az aggodalomról, ami esre egész évnegyedében végigkísért bennünket, mert jó példa arra, mennyire ostoba dolog előre megérzésről beszélni. Utólag ugyanis úgy tűnt, és minden főemberem erre esküdött, hogy mi Avánában megéreztük a seregre törő szerencsétlenséget pedig ők ugyanabban az időben győztesként éltek az elfoglalt városban, és dicsőségük örömét egyedül Inimma nem gyógyuló sebe keserítette, bár ez is inkább csak a veteránokét. A tehetetlensége miatt egyre komorabb és visszahúzódóbb Inimma kezéből a vezetés lassan pilagú és tárkumi kezébe csúszott, de ők jól bántak a hatalommal. Féken tartották a győztesek közt oly gyakori maralkodásokat, és ha szükségesnek látszott, éppen úgy elbántak mennevével, mint korábban Inimma. A baj később történt, és mi még később szereztünk róla tudomást. Igaz, ha korábban tudjuk, mit segíthettünk volna. Nem csak Avana, az egész partvidék legsötétebb évei következtek. Eseményei annyira mélyen vésődtek belém, hogy ha rájuk gondolok, ma is elborít a kétségbeesés és a szorongás. De előbb még eljött a tavasz, és megszabadított bennünket Pechnemer lidérceitől. Lehet-e hinni a rosszat, amikor körülöttünk minden az élet szépségét sugározza? A nedves falak felszáradnak, köthelyett virágillat lopakodik végig az utcákon, az első halászbárkák kifutnak az elcsendesült tengerre, és a langyos éjszakákon az ember a friss lombjukat próbálgató fákkal együtt szeretne az égig nyújtózni. Pechnemer bolond, nanúrrontása rajta, de talán még őt is megszabadítja a gyönyörűséges istennő, mert minden égi lakó között neki van a legnagyobb hatalma az emberek szívén. Ezt, bár óvatosan, még habamú papjai is kénytelenek elismerni. Hogy mi van a sereggel? Majd megtudjuk. Ha eddig nem vették be a várost, a kudarcot igazán nem sietnek megüzenni nekünk. Ha pedig mégis elfoglalták, az csak a viharisten ideje után sikerülhetett, és akkor még korai a várakozás. Pihenő nélkül ugyan 17-18 nap alatt ideérhetnek, de Pilagunak a győzelmet követő néhány napban más dolga is akad, mint hajót indítani. A diadal nagyságához méltó ajándékok, előkelő rabok összeválogatása sem egyszerű dolog. Végül ne feledd, Isteni Uram, fejezte be fejtegetését Numda, ha győztek, akaratod ellenére történt, és úgy gondolják nem szükséges azonnal tudatniuk. Numda a maga módján nagyon elégedett volt az elmúlt két évnegyeddel. A tanács legnehezebben irányítható emberei mind odaát voltak. Pechnemer szegény már nem számított, és Tamizis is csak akkor ellenkezett, ha valamit a kincstár rovására akartak megvalósítani. Márpedig a kincstár ügyei még soha nem álltak olyan jól, mint azon a tavaszon, nem csak a hadi zsákmány gazdagította, hanem az is, hogy Pilagújék elhajózása óta majdnem kétezerrel kevesebb emberről kellett gondoskodni. Ha Tamizizizom múlik, akár soha se térjenek vissza, csak a zsákmányt küldjék haza. Numda Tarkumi helyére az erdők felügyelőjévé saját emberét vitárította, mert biztos volt benne, hogy a hegyi emberre visszaérkezésekor nagyobb tisztség vár. Pechnemert nem gyógyította meg az Istennő, Naphosszat ki sem mozdult a palotájából, az áldozati oltáron lobogó tűzelőt kuporogva üres pillantással merett a mennyezet alatt terjengő kékes szürke illatos füstbe. Az erdők felügyelőjének hatásköre és ezzel hatalma az évek során megnövekedett. A kovácsoknak egyre több faszénre volt szükségük. A mészégetők, szappanfőzők, fazekasok rengeteg fát tüzeltek el, a favágók és a védelmüket biztosító katonák lassan külön hadsereget alkottak. Ugyanakkor a halászat jóformán alig fejlődött. A nauniktól annyi marhát kaptunk, hogy azok húsát ette mindenki. A két katona, Orcsú és Mesdú, nagyra becsülte és tisztelte Numdát, soha nem kerültek szembe akaratával. Az egykori rabszolgatás Tarkumi is könnyebb ellenfél lesz, mint a csavaros eszű Pechnemer, Vitári pedig vakon engedelmeskedik. Nyilvánvaló volt, hogy Numda okosan kihasználta öccse és inéma ma távol létét. Ha dicsőségben úszva térnek is haza, itthon nem parancsolhatnak kényükkedvük szerint. Azt is hosszan magyarázta Numda, ha csak döntő vereség nem éri a sereget, amire oktalanság gondolni, Avanának több lakosa lesz, mint amennyit művelhető földje el tud tartani. A város már így is zsúfolt, és csak a kertek rovására terjeszkedhetne mert senki sem olyan bolond, hogy a vízvezeték leágazásaitól messze a kopár dombhátakon építsen házat. Az utolsó négy évben nem tudtunk újabb kerteket telepíteni. Nunda már minden alkalmas lejtésű domboldalt elfoglalt, és a város népe egyre növekedett. A bőség éveiben nem csak több gyerek született, hanem sok más vidékről való ember is avanába költözött. Ha a régebbi hazájukból nem valami bűn miatt menekültek, a tanács befogadta őket. Sok az ember, mondta Nunda, és még több lesz. Ismerem inimát ő ellene van, hogy sok foglyot hozzanak magukkal, de Tarkumi másként gondolkodik. Az öcsém pedig legszívesebben magával hozná a túlsó part minden épkézláp hajós legényét. Hiába számolja Tamizis már rég, kagyló helyett teherrel a kincstár aranyát, ha nem tudunk rajta kölest, borsót, zöldséget vásárolni. Szárított húson és halon nem élhet a város. Több föld nincs, azt te is jól tudod, Isteni uram. Ha visszatérnek a hajók, és mindenki megünnepelte már kedve szerint a győzelmet, újra el kellene indítani őket. Keressenek olyan öblöket a mi partunkon, ahol föld és víz van. Keletre hiába hajóznánk, ott Beliszű és Bitámi minden öblöt rég elfoglalt. De nyugaton, Girdinen túl, még nem járt senki. Ki tudja, mi van arra felé mert azt csak habamú papjai állítják, hogy az sziklás sivatag girdin mögött, és azért olyan forró, mert egészen a napisten palotájának küszöbéig emelkedik. Ott aztán, ha találnak alkalmas öblöket, még újra harcolhatnak azok, akiknek nem volt elég a háború, akár szörnyekkel is, amelyekről a hajósok hazudnoznak, akár a parti nép maradékaival, akik egykor ott is éltek. Ha elmondom Numdának, miféle állatokkal találkoztam annak idején a kontinens belsejében, vagy akár csak ezer kilométerrel délre Hemti hegyfokától, ahol a vikingről először láttam meg ennek a bolygónak a földjét, magában valószínűleg engem is hazugnak tart. Azon pedig, hogy Avana kertjei nem képesek eltartani a város népét, legközelebb csak tíz év múlva kellett töprengenünk. Esrál 22. napján Soha nem felejtem el azt az estét, megérkezett az első hajó Lailból.